10. Amen, amen pravím vám, kdož nevchází dveřmi do ovčince ovcí, ale vchází jinudy, ten zloděj jest a lotr, ale kdož vchází dveřmi pastýř jest ovcí, tomuť vrátný otvírá a ovce hlas jeho slyší, a on svých vlastních ovec zejména povolává a vyvodí je, a jakž ovce své vlastní vypustí, před nimi jde a ovce jdou za ním, nebo znají hlas jeho. Cizí ho pak nikoli následovatí nebudou, ale útokou od něho nebo neznají hlasu cizích. To podobenství pověděli Ježíš, ale oni nevěděli, co by to bylo, což jim mluvil. Tedy opět řekli Měžíš: Ámen, Amen, amen, pravím vám, že já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik všech přede mnou přišlo, zloději jsou a lotři, ale neslyšeli jich ovce. Já jsem dveře, skrze mne všeli by kdo. Pasen bude a vejde i výjde a pastvu nalezne. Zloděj nepřichází, než aby kradl a mordoval a hubil. Já jsem přišel, aby život měli a hojně měli. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou dává za své ovce. Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vydá vlka a nejde, Jí opouští ovce, i utíká a vlklapá a rozhání ovce. Najemník pak utíká, nebo nájemník jest a nemá péče o ovce. Já jsem ten dobrý pastýř a znám své a znají mne mě. Jakož mne zná otec a já znám otce a duši svou pokládám za ovce. A mám ti jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I teď musím přivést nebo hlas můj slyšet ti budou a bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Protož mne otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase vzal. Ni žádný nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položití a mám moc zase vzítí. To přikázání vzal jsem od Otce svého. Tedy stala se opět různice mezi židy pro ty řeči. A pravili mnozí z nich ďábelství má a blázní. Toho posloucháte, Jiní pravili, tato slova nejsou ďábelství majícího, zdaliž ďábelství může slepých oči otvírati. Bylo pak posvícení v Jeruzalémě a zima byla. I procházel se Ježíš v chrámě po síni a šalamounově. Tedy obstoupili jej židé a řekli jemu, dokud duši naši držíš, jestli jsi ty Kristus pověznám nám zjevně, odpověděl jim Ježíš, pověděl jsem vám a nevěříte. Kudkové, kteréž já činím ve jménu Otce svého, ti svědectví vydávají o mně. Ale vy nevěříte, nebo nejste s ovcí mý, jakož jsem vám pověděl. Ovce mé hlas můj slyší, a já je znám a následují mne, a já život věčný dávám jim a nezahynou na věky, aniž vytrhne z ruky mé. Otec můj, kterýž mi je dal, větší je snade všecky, a žádný jich nemůže i z ruky Otce mého. Já a otec jsme jedno. Tedy schápali opět kamení židé, aby jej kamenovali. Odpověděl jim Ježíš, mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od otce svého, pro který z těch skutků kamenujete mne. Odpověděli jemu židé, řkouce, pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž, že ty, člověk sa, děláš se Bohem. Odpověděl jim Ježíš, však psáno jest v zákoně vašem, já jsem řekl, Bohové jste. Poněvadž ty nazval bohy, k nim řeč boží stala se a nemůže zrušeno býti písmo, mě pak, kteréhož posvětil otec a poslal na svět, vypravíte, prouháš se, že jsem řekl, syn boží jsem? Nečiním li skutků oce svého, nevěřte mi, pak li činím, Byste pak mě nevěřili, skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že otec ve mně jest a já v něm. Tedy opět hledali ho jíti, ale vyšel s rukou jejich. I odšel opět za Jordán na to místo, kdež nejprve Jan křtil a pozůstal tam. I přišli k němu mnozí a pravili, Jan zajisté žádného divu neučinil. Ale Všecko co školy mluvil Jan o tomto pravé bylo, a mnozí tam uvěřili v něho.